преди Велико Търново, което, както чухме в новините засилва контрола на чистотата на въздуха, а пък Търновци обвиняват завода на Кроношпан а, за замърсяването, си спомняме и неприятното събуждане вчера в Димитровград, когато градът буквално пропищя от Серен Диоксид, станцията на изпълнителната агенция по околна среда от 4 рекордни микрограми на кубичен метър. Серният Диоксид е един от тези замърсители, които ни задължават да се замислим над формулата причини, последствия, противодействие, причините, изгаряне на изкопаеми горива и битово отопление, последствията, удар върху дихателната система, особено за деца, възрастни и хора с хронични заболявания. Какво трябва да е противодействието? Добър ден, казвам на Десислава Микова от Greenpeace България. Добър ден. Как Гринпис е Greenpeace? Си обяснявате това рязко и екстремно покачване на серния диоксид в Димитровград? Изненада ли е това за организация като вашата? Ни най-малко не е изненада при наличието на хроничен замърсител като ТЕЦ Марица 3 в град Димитровград. Това е една централа, която възобнови работа през 2021 година и от тогава, Неизменно, когато тя включи своите мощности, се отчитат и високи стойности на серен диоксид в града. В последната седмица трябва да отбележим, че според официалните данни от официалната измервателна станция на 8 ноември има две превишения на прага за средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър. А, пък Последните дни, включително на 14, 15, 16, 17 се наблюдават завишени стойности и както и местната екоинспекция отбелязва, няма превишения. Но пък а, това е симптом за този хроничен проблем, от който страда Димитров град и завишените стойности, макар и да не а, прескачат а, тези определени от закона граници, те отново се усещат а, изключително неприятно и имат а, също сериозни последствия за здравето на хората. А, в, а, трябва да отбележим наистина, че а, в а, сезона в момента има и други условия, които допринасят а, допълнително за задържането на това замърсяване. Но също това не би могло да бъде извинение за един продължаващ проблем, който съществува от години, който е известен и за който има един много, а, едно много ясно решение. И това е затварянето на тази централа, която не може да спазва изискванията на закона. Защото откакто е възобновила отново работа, тя започна работа на, на 7 ноември този месец, а отново изпуска неорганизирани емисии, което е абсолютно забранено от закона, тъй като това означава, че изпуска непречистени газове от цялата си сграда, които не минават през електрофилтри и такива съоръжения, които изчистват а, част от пръха и серния диоксид и тогава ги отделят. Напротив, това са непречистени газове, които излизат директно а, от горенето на въглища в а, атмосферата. И Димитров град страда. Там живеят 45 000 а, души, които са буквално заложници на... Това замърсяване. Сега казвате, че а, това е системен проблем и а, че той не е решен с а, отварянето на ново, а, а би трябвало да е решен. Т.е. би трябвало да се направи така, че да не излизат а, нерегламентирано и стихийно и неовладяно а, подобни а, емисии. Обаче, ако ТЕЦА спре да работи, тогава няма ли да се влезе в следващия парадокс, битово отопление, което отново изради климатичните особености да води до силно замърсен въздух? Изобщо имат ли шанс хората на един такъв град като Димитров град да не дишат серен диоксид? Имат шанс хората от град и други градове, които също са а, така, под комините на стари замърсяващи въглишни централи, обикновенно свързвани с бизнесмена Христо Ковачки. А, и шанса на Димитров градчани обаче е в решителни действия на много институции, които в последните години обаче демонстрират абсолютно а, безпомощност срещу такива хронични замърсители. И тук става дума не само за местната екоинспекция, която, която не предприема действия срещу конкретния замърсител при такива ситуации, но става дума и за органи на национално ниво, които също имат отношение към този казус. И това са Министерството на околната среда и водите, Министерството на енергетиката. Разбира се, проблема с битовото горене, съществува, не само в Димитровград. Това обаче е проблеми до голяма степен на енергийната бедност. И знаете, толкова дълго време продължаваха само дискусиите за определянето на енергийната бедност, а пък решенията продължават да бъдат единствено, почти единствено отново помощи за, за твърди горива. И изобщо решенията на национално ниво и съответно на локално ниво, имат нужда от а, доста по-амбициозно мислене. А, само, че трябва да отбележа по отношение на сравнението между индустриалния замърсител Марица 3 и битовото горене. А, когато а, този разговор сме го водили многократно последните години а, и през 2023 година направихме едно сравнение а, като извадихме данните за превишения на а, тези средночасови норми, за които и екоинспекцията отбелязва. А, и към 23-та година а, имаше за две години и половина, откакто а, работ... а, беше възобновила работа централата, бяха отчетени 62 превишения на тези норми. И в 59 от тези случаи Тецмарица 3 работеше. И това показва доста ясна корелация между а, наистина... Сериозното замърсяване с серен диоксид и работата на централата. Сега, преди да ви, преди да ви попитам за решенията и противодействието на, на това, нека да погледнем малко с ваша помощ към последствията от дишане на серен диоксид, как той влияе върху здравето при кратко, но интензивно излагане. Какво трябва да знаят хората? Средния диоксид не случайно а, е има определена норма и тя е средночасова дори, която от тези 350 микрограма, тъй като а, излагането на този замърсител има директно влияние върху здравето на... На хората. То се изразява най-вече по отношение на респираторни заболявания, като астма, бронхити, включително и по-сериозни болести, като хронична обструктивна белодробна болест, дори рак на белите дробове. И така сериозното хронично излагане съответно повишава рисковете от а, тези заболявания и особено уязвими са хора с а, други хронични заболявания, възрастните хора, децата и затова, а, затова и този замърсител е, е толкова, а, така, има, има толкова много а, лимити за, за него. Отделно тези лимити, които съществуват в а, законите в България и в а, Европейския съюз, трябва да имаме предвид, че са заложени така, че да може все пак и индустрията да ги спазва. И Световната здравна организация, която гледа на излагането на замърсяване на въздуха изцяло единствено от гледна точка на здравето на хората, има много по ниски прагове. И тук искам да отбележа, че това, че няма превишаване, на стойностите не означава, че в Димитров град няма проблем. Uh -huh. а, както както а, вчера екоинспекцията се опита да каже, че, а, дейно, а, че а, такива превентивни, и реактивни а, дейности се очакват единствено при превишения. А, само, че следва всички ние знаем и да изискваме от институциите а, решителни действия изобщо за предотвратяване на такова тъй като дори когато няма превишения, това замърсяване се отразява на здравето на хората, които са пряко изложени на него. Нещо много важно, което казвате, че всъщност даже да не се надскача този средночасов прак, това пак са много завише, много високи стойности на серен диоксид, който а, е опасен за здравето. В последните дни, а, госпожо Микова, ние виждаме и завишени нива на азотен диоксид и финни прахови частици. А, при комбинация какъв става ефекта върху качеството на въздуха и здравето на хората? Тези замърсители имат различни източници в различни региони. Тези да, този коктейл има различни по-високи показатели. А, на, на някои места, където азотния диоксид е по-голям проблем, той се отделя и при горенето на изкопаеми горива, но основен източник е транспорта, като например в София, където имаме сериозен проблем с а, азотния диоксид. А, разбира се, не, това никога не, не е добре и а, следва, да, а, следва наистина, а, да има предупреждения за такъв а, тип обстоятелства а, и, и за мен е много важно институциите не просто да се оправдават с а, атмосферните условия, които дава в зимните периоди са особени и мъглата задържа повече замърсяване близо до а, там, където годишаме и има по... А, по-трудно се разпръсква, но не можем да разчитаме само, че замърсяването ще се разпръсква, защото то не изчезва просто така и съответно не може атмосферните условия да бъдат оправдание за бездействието на институциите. И ще се върна отново към Димитров град, където отново сме получавали много пъти този въпрос и дори критика, ами битовото горене, какъв а, приносима, а, то също е виновно за, а, за проблемите с въздуха в Димитровград. Направихме специално изследване с помощта на а, учените на Greenpeace, които, им, които са базирани в университета Екситър в Великобритания и а, сравнихме а, а, Сравнихме данните за а, тези а, превишения на серен диоксид в града... И, а, и съответно данните за движението на, на вятъра, за потоците, на къде отива замърсяването в общи линии. И това изследване показа, а, че когато тец Марица 3 работи, стойностите на серен диоксид, дори когато няма превишения, са средно двойно по-високи в Димитровград, в сравнение с когато тецът не работи. И другото важно беше, че няма а, сезонност на това. А, т.е. това въжи както през зимата, така и през лятото. И тук имаме много ясно, а, ясно насочване към а, много конкретен източник, който създава наистина най-съществения проблем. Нямате и... съмнение за източника и това е Тец Марица Три, казвате вие. Споменахте името на небезизвестният бизнесмен, което пък ме навежда на последния въпрос, който искам да ви задам. Империята Ковачки, така мисля, беше узаглавано едно голямо разследване за собствеността на антикорупционния фонд. Какво според вас трябва да направят институцията в ето един такъв случай, така че да няма съмнение за това, че а, управляващите и властта създават привилегии за определен вид а, бизнес и определен а, бизнесмен в България. И най-вече със цената на, на здравето на много наши съграждани. Всички страдаме от това, но определено на места като Димитровград, Гълъбово, Перник, Големо село, Бобовдол, са много-много-много по-потърпевши от всички нас, заради привилегиите, които тези замърсяващи централи имат. А, има, имаме нужда от решителни действия на много институции. За съжаление не виждам а, никаква амбиция сред тях. А, тези действия следва да бъдат координирани, тъй като става дума както за ограничаване на замърсяването, така и за а, альтернативи на работни места, така и за а, альтернативи за енергийната система, за които имам... Множество и различни решения, но на първо време това, което виждаме през последните години е, че няма институция, която да може да спре замърсителите. Особено тези свързвани с Христоковачки, особено тези, които изгарят въглища. Благодаря ви Десислава Микова, Greenpeace България. Замърсяването на въздуха не е абстракция, има си конкретна причина, има последствия за здравето и е нужно противодействие. Големият въпрос е защо държавата не прави това.